Kapittel 13 Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Du skal helge til meg hver førstefødt av hanskjønn som åpner hvert morsliv bland Israels sønner, blant mennesker og husdyr. Det er mitt.» Og Moses sa videre til folket, «Kom i hu denne dagen da dere dro ut av Egypt, av slavehuset, for ved sin hånd styrke førte Jehova dere ut herfra.» Derfor må det ikke spise noe som er syret. I dag drar dere ut i måneden Abib. Og det skal skje at når Jehova har ført deg inn i kananernes, og hetittenes, og amorittenes, og hevittenes, og jebusittenes land, som han sverget over for dine forfedre at han skulle gi deg, et land som flyter med melk og honning, da skal du utføre denne tjeneste i denne måneden. I syv dager skal du spise usyrede brød, og den sjuende dagen er den en høytid for Jehova. Det skal spises usyrede brød i de sju dagene, og ikke noe som er syret må ses hos deg. Og ingen surdeg må ses hos deg innenfor alle dine grenser. Og du skal fortelle din sønn om det den dagen, og si, Der på grunn av det Jehova gjorde for meg da jeg kom ut av Egypt. Og det skal tjene som et tegn for deg på din hånd, og som et minnetegn mellom dine øyne. Så Jehovas lov kan vise seg og være i din munn, for med sterk hånd Jehova deg ut av Egypt. Og du skal overholde denne forskrift til ens fastsatte tid fra år til år. Og det skal skje når Jehova fører dig in i kanonernes land, slik som han har sverget over for dig og dine forfedre, og når han virkelig gir det til dig, at du da skal vige alle som åpner et morsliv til Jehova, og hvert førstefødt dyr et husdyrs avkom som blir ditt. De av hankjønn tilhører Jehova. «Og hvert førstefødt esel skal du løskjøpe med en sau, og hvis du ikke løskjøper det, da må du bryte nakken på det. Og hver førstefødt av mennesker bland dine sønner skal du løskjøpe. Og det skal skje dersom din sønn senere spør dig og sier, «Hva betyr dette?» at du da skal se si til ham. Ved sin hånd styrke førte Jehovas ut av Egypt, av slavehuse. Og det skjedde at fara og viste seg herdet når de hjalp å sport. O Jehova gikk i gang med å drepe alle førsteføtte i Egypts land, både den førsteføtte av mennesker og den førsteføtte av husdyrene. Det er derfor jeg offrer til Jehova alle av handkjønn som åpner et mors liv, og hver førsteføtte av mine sønner løskjøper jeg. Og det skal tjene som et tegn på din hånd, og som et pannebånd mellom dine øyne, for ved sin hånds styrke førte Jehovas ut av Egypt. Og det skjedde da fara og sendte folket bort, at Gud ikke ledet dem på veien til filisternes land bare fordi den var nær. For Gud sa, «Det kan være at folket føler ranger når de ser krig, og rett og slett vender tilbake til Egypt. Derfor fikk Gud folket til å ta en omvei langs veien til Ødemarken ved Rødehavet. Men det var i stridsformasjon Israel sønner dro opp fra Egypts land. Og Moses tok Josefs ben med seg, for han hadde fått Israel sønner til å sverge øy tidlig, i det han sa, Gud skal visselig vende sin oppmerksomhet mot dere, og dere skal ta mine ben med dere opp herfra. Og de brøt så opp fra Sukkot og slo leir ved Etam i utkanten av Ødemarken. Og Jehova gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en illstøtte for å gi dem lys, så de kunde gå om dagen og om natten. Skystøtten flyttet seg ikke fra sin plass foran folk om dagen, og heller ikke illstøtten om natten.